тим часом стоїть біля входу до хати, а в тому місці, де стоять коцюби. а наречена, засоромившись, має відійти до печі домашнього вогнища та колупати її нігтем. А вислухавши пропозицію, мати звертається до батька, а потім вони обоє разом питаються у дочки, чи піде вона запропонованого жениха. Після спосилання на волю батьків та умовлянь з їхнього боку, щоб вона сама висловилась, дочка нарешті дає згоду. А тоді батько наказує принести що-небудь, щоб пов'язати цих волоцюг та насильників. Невіста приносить рушники, давно вже приготовані для цього. Пов'язує ними старостів через плече, а женехові затикає вишивану хустку за пояс. Потім сватам дають хліб, і церемонія кінчається. На тому, що свати виймають з-за пазухи пляшку з горілкою, частують господарів та змовляються про час заручин. Потім усі розходяться а жених з цього часу має право відкрито приходити до нареченої та проводити з нею ночі. Цим кінчається перший акт весільних обрядів. Другий – заручений. Це вже трохи урочистіше повторення тої самої церемонії сватання. Він має вже важливіше, так би мовити, юридичне значення бо коли жених відмовиться після заручень, то це вважають за образу, і справа дуже часто кінчається на суді. Заручени Коли сватання має головно-побутовий характер, то заручені вже мають безперечно ритуальне значення. Вони відбуваються вже з захованням найбільшої урочистости у присутності всіх родичів, жениха та невісти. А головно, відбуваються в супроводі співу ритуальних пісень, що їх поза цим випадком ніколи не співають. Цей спів, являючи собою справжній хор старовинного релігійного обряду, Є, на нашу думку, безперечний його пережиток, що затримався до наших часів. Обряди заручень відбуваються в тому самому порядку, що й обряд слатання. Знову з'являються старости, знову починаються оповідання про мисливців, симуляція воєнних хитрощів, і знову їх в'яжуть рушниками. Після чого вони дають невеликий викуп у формі пляшки-горілки або подарунків. У тих місцевостях, де молода не буває при цьому присутня, свати вимагають, щоб їм показали її. І тоді їх кілька разів обманюють, виводячи яку-небудь стару жінку, якусь сторонню дівчину тощо. І тільки потім виводять саму молоду. Потім йде благословення молодих хлібом. А після того дружко, найближчий товариш молодого, що виконує у весільних обрядах ролю церемоній майстра, або замість нього староста з боку молодої, найчастіше її дядько, що має роль якогось представника культу, пропонує молодим взятися за кінці рушника. Сам береться за його середину і веде таким способом молодих на посад. Тобто на найпочесніше місце в хаті, на покуття. А з цього моменту виступає весільний хор. Вже в перших своїх піснях він пояснює, що молоду на посаді зустрічає сам Господь. А в одній із дальших пісень, значно архаїчніший, Молодий та молода прирівняні до місяця та зорі, що змовились одночасно зійти на небо, освітлити небо і землю, звеселити звірів у полі.